Con min castañas asadas Que vinieron de padrón E de vin hoja de bami E do en o corazón E do en o corazón E do en o corazón Con min castañas asadas Que vinieron de padrón Basilisali Salisa Basilisali xa no baile dixo en voz alta sin me gustan os homes é por a gaita é por a gaita nena e por a gaita xa no baile dixo en voz alta ese que anda no baile sacudemos caltor parece que leva dentro ferrado de avellós ferrado da vellos, ferrado da vellos, ese que anda no baile, sacude ben os calzón. Basilisa, lisa, lisa, basilisa, lisa, lisa como unha baldosa, lisa como unha pared, Baixi sano baile diso en voz alta, si me putan os homes e por gaita, é por gaita nena, é por gaita, baixi sano baile diso en voz alta. O lugar desse tecoro ten a pedra quadrada, onde se simdan as moças, arrañala con nada, arrañala con nada, arrañala con En el lugar de siete coros, de una pedra cadrada <música> Vas y lisano baile Dicho eco falta Si me gustan los hombres por la gaita por la, la gaita nena Epo la gaita Así li no baile, diso en voz alta, así li sano baile, diso en voz alta, sin me juntan os homes, é por a gaita, é por a gaita nena, é por a gaita, así no baile, diso en voz alta, así li no baile, diso en voz alta, sin me juntan os homes, é por a gaita. É pola gaita, nena, é pola gaita Batista no baile Dixo en boca alta Baixamos a música Por lo tanto, eh, continuamos aquí Neste estudio, continuamos con Bosco eh, Oliver, alguna cosa que Notarse mm, mm, para poder asistir A festa do, que, que decíamos antes da, do, do San jean Pois que chamen a entidade ao telefono do bar e que se apunten ali eu creo que hasta o dia 22 teñen tempo a apuntarse xa te digo, pasaremos un bon rato unha boa noite, esperemos que non choga que faga un tempo e eh, nada, por ver a normalidade que é importante volver a facer festas volver a ver cultura galega en no escenario Eh, volver a, a abrazarnos y de poder to tocarnos no más esta esta, esta, roncha, todo, eh, esta máscara no que no. poco a poco o, o, estamos conseguiendo la vacunación eh, con todo mm. con todo lo que estamos haciendo de eh, nada ánimo que se apunten que... hasta luego con el coronavirus y eh, eh, poder llegar para allá tenemos música y nada que en septiembre Rosalía vuelve otra vez más fuerte que nunca esperamos ya tener una actividad completamente normal, que presentaremos su OCD que se te dicen que estábamos grabando, eh, que, nada, que tengan muy buenos vacantíos todo el mundo, eh, que nos salía, que estén en eh, las puertas abiertas, pues, porque que irán, eh, eh, un abrazo muy fuerte. Vale, muchas gracias, Oliver, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Julio, a gracias, todos, gracias. a este gran escritor, Antonio Rigosa. Muy buena tarde, Antonio, bendito, gracias, muy buenas gracias. Muy buenas moi boas aquí temos a Quique temos a Oliver que é o presidente da nosa asociación a Juan Pedro presidente da asociación da e a Armando que estaría está aquí con todos nosotros de verdade que o estudio cheo de personas que precisamente se si estuviéramos en, en Radio Correia non poderíamos ser tanta xente agradecer moitísimo Antonio que participes conosco e colabores conosco dándonos información con respecto a ese traballo que últimamente que foi premiado últimamente ese de Contrahistorias de Galicia de BIDOR. Ola, moi boas Non sei se me que, que Si, perfectamente, non me escoitades a min no? Si, agora si, si, si, si, si ah, Vale, vale Dizía Contanos... que moi boas e eh, eh, moitas grazas por convidar Bueno mm, mm, Eu convido-te e ao mesmo tempo Pido-te que, que nos fales deses contra-historias de Galicia Bueno, pois pues é un, un libro un tanto especial porque non naceu como so suceder da, da iniciativa do escritor, neste caso eu senón dunha dunha petición do editor de Miguel Tobal de Edicios Embora Embora que, que, bueno, que quería facer un libro con esas características moitas breves historias que tivesen, digamos, unha componente sorprendente unha... Un, que non é o habitual en definitiva, que non son as historias que se contan habitualmente eh, nos libros, eh, moitas veces na prensa porque teñen morbo, pero como son históricas tampouco, están frescas e eh, bueno, esa é a idea un libro eh, diferente, con moitas historias breves, que se lese fácil e que eh, eh, como foi ilustrado profusamente non? por unha persoa que neste caso ademais é, é novata no oficio pero que deu coa tecla perfectamente Pois parabéns, felicitacións por ese traballo tan importante Por, por que contra historias? Contra, contra eh, eu a miña idea inicial a verdade é que o título de unha que facer é eh? <risos> as veces parece que o primeiro do libro sempre é o título, a mi polo menos pásame, non? Son capaz de poñerle o título antes de escribirlo ou de empezálo, pero neste caso foi xustamente ao revés non, non se me pasaba pola cabeza o que un día aproximeime o que foi o título de, de Historias, Conta ah, ah, ah, pero dixo a miña mullar, dixo que ven contra historias, e dixo hostea, perfecto un título que lle fai falta a este tipo de libro, ¿no? Claro, claro. Realmente, realmente foi así, foi unha unha final de todo, eh eu preocupado por non atopar un título que a min me me dese, bueno, a satisfacción porque xa sabemos que un título forma parte importantísima da promoción dun libro. Bueno, un libro que foi premiado acaba de dicir, pero dixemos que Follas Novas, foi o premio que que, que recibiches, que por certo bueno, un premio moi valorado precisamente por todos os escritores e eh, nos llevanos eco e eh, gracias a eso, pois pues, a verdade é que tiñamos ganas de entrevistarte moito antes, se, que saibas que nos presumimos de que a todas as persoas que invita, que convidamos e falamos con elas na nosa radio, despois son premiados o sea, considerámonos <risas> talismán de todas esas persoas no... eso, es, eso está ben, alegro de que se xa así, si de feito xa falei con vos aí non sei, no sei que anos Pero, sí, sí. Claro, Fai tempo, xa é sí, sí, tempo xa xa tempo xa agradecemos xa moitísimo de verdade eh, a ver, o ilustrador disti, o ilustrador, a persona que que ilustrou moi ben ilustrado según dice, porque ti lo moi alto ten moito que ver co, con tal botero porque son esas esas figuras tan gordas e eh, tan fuertes mira, é eh, eh unha rapaza de 30 anos é eh, o primeiro libro Eh, bueno eh, eh, licenciada en velas artes eh, coñecíamosmoslle carteis pero non un traballo de ilustración que bueno que un libro é diferente non hai que ter digamos eh, enfrentarse a un, a un texto e hai que sacar as conclusións propias do que fallo a parte gráfica no neste caso eh, eh, a rapaz eh, que por cento se chama Rita gutiérrez eu creo que os editores deben quedarse co seu nome. Tamén. Eh, por suposto eh, Eu creo que Deu co libro tamén que lle viña ben Porque puido eh, Usar variedade de estilos Que a ela lle gustan uh -huh. e, De feito, cada personaxe Leva un tipo De ilustración sendo bueno En, en conxunto Coerente Pero diferente, non? eu creo que foi o libro xusto que precisaba para facer un traballo e logo por outro lado É unha muller que, que, que prepara a ilustración, que se documenta, que vai máis alado o texto. A, a realidade é que este texto non lhe podía axudar moito. Aproximadamente cada historia son tres mil, tres mil e caracteres. De feito, foi o traballo duro, non? É limpar e pulir ata deixar un relato, digamos, rápido e axil pro lector, non? E eu creo que foi o libro, eso foi casualidade, en todo caso, un mérito do editor a topar a esa persoa, para encaixar en eh, este libro, neste tipo de libro, unha novela para rapaces que ten unha coherencia desde o principio ao final ou un personaxe, digamos, único ou poucos personaxes, eh, bueno, pois é diferente es que mantera a unidade estilística en Neste caso non era obrigatorio e eu creo Pero que deu no, a solución no, no, no, perfecta está ben, está ben unha cousa interesante eh, por certo, mm, falando da tua trayectoria porque soa, non somente escribes sino tamén é moi solicitado para outras eh, cousas porque teño entendido que a semana pasada este vexe no ah, en, hay, en Mondoñedo unhas xornadas que se organizan, bueno, é unha organiza unha asociación que se chama Abrindo Camiño, uh -huh. eh, que fundamentalmente eh, toca temas relacionados co Camiño de Santiago, ¿no? uh -huh. Pero bueno, eh, a verdade é que o fan intelixentemente, son temas transversais En no caso concreto da, da, da mesa do sábado pasado eh, tocábase o tema da emigración, emigración ah. Eh, home, a local fundamentalmente non persoeiros uh -huh. da emigración local Pero en xeral O fenómeno migratorio Relacionado tamén cos camiños Porque emigrar non deixa de ser andar camiños De ir e volta e eh, vos uh -huh. eh, vou contar a vos non? Claro, En sí. que consiste eh, Bueno, pois pues, Ainda que non sexa necesariamente a Santiago Ni por motivos eh, Exclusivamente religiosos Eh, o camiño é fundamental na vida. Eh? Ese, ese era o tema o sábado pasado. Bueno, que algo, o sea que amplitude na, tu, na, na, na tua trayectoria, non somente es, eh, escrita, sino tamén comunicativa. Son os anos <risos> que xerá tempo a... Home, eu eh, son afortunado no sentido de que un eh, tiña previsto traballar nun museo, pero logo 40 anos traballando nun museo provincial de Lugo non? Eh, a verdade é que o, o, o, os contidos do museo, unha biblioteca eh, a, aí ao lado eh, moi variada que conectar con moita xente desde artistas a historiadores, etc abre moitos campos, moitos mundos non eh, eu fundamentalmente no que é o que non é a miña vida profesional dediquei-me fundamentalmente con outra xente a investigación relacionada coa cultura oral coa cultura galega oral non? e máis concretamente coa literatura de tradición oral por tanto seguramente a, a, a, os libros e os e os traballos e incluso a miña página web uh -huh. galiciaencantada.com van por aí, non? van relacionadas con esa literatura de tradición oral pero o que non quita que non haxa moitas variantes na, afortunadamente, senón a vida é moi aburrida non podes estar centrado única exclusivamente exclusivamente eh, nun nun aspecto nunha cuestión non? A ti... eh, en este caso, perdón, sí no, no, digo que ti vence de lei porque estudiates en Mondoñedo lógicamente eh, ti vence unhos profesores que li eso da cultura oral non sei, polo menos de trayectoria a verdade A verdade é que é un pouco un pouco enigmático, un pouco misterio ese ese vínculo. Claro. Eh, eh, porque claro. Bueno, evidentemente eh decirme oye, decir, decir con queiro xa aparece decir o mundo, non? Xa parece que está <risas> Bueno, el e outros moitos a min teñeme preguntado como ti estás facendo agora pero xa hai moito tempo, que pasa en Mondoñedo porque Leiras, Pulpeiro, porque Noria Gabarela, porque eu que sei, no, no campo sí, sí. musical Pascual Veiga, e, por suposto sempre Álvaro Conqueiro, non e outra moita xente, moi sí, moi interesante, sí. que queda un pouco eh, escurecida a súa obra e a súa biografía porque onde diz Conqueiro poucos máis nomes se poden dicir é, é claro, mm -hmm. é, é Eh, ata certo punto o problema pero teño contestado e dicir, pois pues, debe la auga porque <risa> <risa> digamos eh, eh, eh, eh, eu lembro Kike, Kike, di que lembro unha entrevista que difixemos en, precisamente en Radio Cornellá o tanto o rei das tartas como, como o principiño que quedou seu fillo que quero, penso que o que rexenta agora o, sí, a, a, sí. A, famosa, a famosa casa da tartas de Mondoñedo sí. porque é, é tan, é tan é, non digo que sea tan, sea tan popular como Cunqueiro pero, dentro logo, popular si sí que é Eh, é, é, é, é cierto, é, é algo emblemático, pero suma agora máis anécdota de como se autopromocionaba, non, o rei das tartas, nunha corrida de touros do Cordobés. Eh, pois, pois era un neno no colo e tal, que pediu, pediu un neno prestado e dice, bueno, a ver de quen aquí hai un niño perdido e tal, a ver si tal, el que quiera el que sepa de quen é e tal, que venga a recogerlo aquí que está el rei de las tartas e tal e dice, bueno, a verdade a verdade é que, bueno, ese home xa hai, xa irán anos que morreu o Carliños, Carliños se chamaba desgraciadamente si, morreu morreu demasiado novo, bueno si, sí, era xo, era xo era moi novo eh, pois eu creo que hai 20, 20 26 anos ou así, que morreu xa, eh? que xa son anos bueno, eh, tiña unha, un don, tiña unha habilidade e eh, é certo sí. que había ali, polo menos un par de, de confiteiros en Mondoñedo que tiñan sona de facer boas tartas e tal el que nin viña da tradición eh, confiteira, nin na súa casa se facían doces que usaibas algo, igual a algún caseiro non sei pois pues tivo, bueno, pois pues esa pois pues era a auga, tivo ese, esa visión e e sobre todo que tiña era moito descaro, porque eu recordo que daquela, eu sendo moi neno, rapacete, a, a, a única televisión que veía eh, eh, era a, a española e tal, e aquel es un 2-3 e aparecía o rei das tartas ali, co, mm. con Kiko Leal, e digo, pero este home como se amaña, eh, para que eh, apareza eh, na mellor hora de televisión do día no programa de máxima audiencia dicindo que o rei das tartas de mondoñedo a mesas o genialidades eh, fotografarse con rei con Julio Iglesias con... Bueno, en un campo eh, de fútbol eh, eh, donde fixese falta ¿no? era sí. y, no. esa anedota que acabas de comentar é eh, eh, eh, moi simpática ¿no? bueno. pues, coño un neno no colo que casi, uxe, ata diríamos que o secuestro Pois, fin eh, Ocurrencias eh, fantásticas Era un home que, que Igual o, o que era O traballo interno non nono dominaba tanto, pero o que a, a digamos a parte comercial eh, bordaba e eh, non, unha aparexalía <risas> enorme. Bueno, falando precisamente de, de personaxes ilustres de de bueno, puxemos en, en, en, en valor precisamente Mondoñedo, pero que en Mondoñedo sin ternos exactamente eh, grandes coñecidos, seguro que os contacontos seguían existindo, eh, seguro que moitos a vós e moitas das persoas que aínda viven aí, siguen sendo grandes contadores. Bueno, Amondoñedo, eu son do, da aldea do rural, son de zoñan cinco kilómetros do que o, o casco urbano eu nací digamos na fronteira entre o mundo casi prehistórico o mundo tardo medieval e a, e a mecanización bueno, esa experiencia eu creo que que tamén marcou a miña xeneración e a de moita outra xente non? entón eu recordo perfectamente cando chegou a televisión a miña casa que foi a primeira da aldea que houbo eu tiña 12 anos portanto eu xa tiña unha experiencia longa dese, desa transmisión oral non? dese tempo que eh, sobre todo os máis bellos bueno, imagínate a familia tradicional con meu avó na casa na mesma casa na que estábamos os netos e os nosos pais Eh, eh, eses invernos de esfolla de millo e eh, de tantos traballos que empezaban prácticamente as seis da tarde e eh, remataban cando te deitabas porque eran moitas horas de, de, de noite de escuro eh, mm, mm. cando non marchaba a luz que tamén era bastante habitual e eh, deu tempo a, a min deu tempo a, a, a vivir ese mundo da transmisión da do saber por vía oral e incluso recordo, sen saber moi ben máis datos, pero si sí recordo como presenteira igual o que pasase unha noite un, un esmoleiro que andaba polas aldeas de casa en casa, un día, un día daban yacea nunha casa e outra en outra, e recordo que eles de maneira agradecían eso contando a súa vida para min era fantástica non claro, claro, claro, claro. Eh, eh, era, era como unha, un aventureiro que está recorrendo o mundo non era un quixote di sí. día <risa> despois daquela non sabía nin que era don Quixote non? Sí, sí, sí, eh, sí. e logo pero pasou o tempo a min no instituto eh, non me falaron desta desta cultura non eh, eh, non me falaron de pero cando me incorporei o precisamente ao traballo ao museo provincial que empecé bastante novo tiña 23 anos... Eh... Perdón, perdón, no Museo Provincial tamén está, eh, penso que dino desalentar as, as... As, as grandes cadeas que, que foron sí. foro atadas o marechal Pedro Pardo de Cela nas cadeas que parecen máis ben da, das áncoras dun barco que... que, sí. que... a, a <risa> mariscala <risa> sí, sí, sí. a famosa sí. mariscala sí. e eh, bueno, forma parte do mito do mariscal eh, sí. tal. xa sí. vedes que, que tirando do fío podemos, podemos esparramar historia tras historia enlazar unha con outra e eh, eh, nunca acabaríamos, non? Eu estaba contando que logo ah. En contacto con outra xente Brevemente eh, eh, eh, conhece, Empezando a coñecer obras Como contos populares da provincia de Lugo Que editaron o Colegio Fingoi no ano 63 E outras mm. cousas E con outros companheiros de, de, bueno, de inquietudes mais ou menos parecidas ás miñas Empezamos a facer traballo de campo Démonos conta de que esa cultura Estaba eh, esquecida ah. eh, E era unha pena non Era unha unha lástima deixar escapar a cultura na que, por outra parte, nos, sen sabelo, éramos devedores, éramos fillos desa cultura popular. No? Uh -huh. é, é, é unha pena, eu creo que hoxendía xa se está traballando moito mellor na universidade, hai mestrado moito, mestrado que xa está traballando nos colegios, Eu tiven a sorte de poder levantar xa casi 14 anos organizando unhas xornadas de literatura de tradición oral. En definitiva, eh, eh, eh, eh, digamos que me interesei por ese mundo ou decatarme de que ese mundo non interesaba a cultura oficial. Uh, uh, uh. Bueno, pero se poñeiendo en valor eh, seguro que tanto ti como moitas outros persoas, por exemplo, o de ponte nas ondas antibeloso, están intentando facer que, que, que esa cultura grandiosa que é a de comunicación oral pois pues, estáse poñeiendo en valor eh, eh, cando menos escribindo. que decir porque qualquer perso dos maiores nosos que temos aí eh, falece, pues, falece parte da biblioteca a, a antiga nosa non? Sí, sí, sí. Desgraciadamente o, o rural galego está desaparecendo. Eh, eu falo da miña aldea que éramos máis de 100 persoas cando era cando me criei. E agora quedan exactamente nove persoas. Que son unha, son unha menor de 85 anos. Claro. evidentemente esta é unha, bueno, é unha sentenza a prazo mui sí. moi limitado, ¿no? Parece sí. sí. unha morta anunciada de certo, de certo. Sí, sí. Parece unha un morta anunciada, dice Quique. Sí. Eh, eh, anunciada, que eh, sí. con, con data de, de finalización poder sí, ser en eh, eh, eh, o que ti comentabas, máis ou menos somos da mesma xeración, eh, comentábamos con Darío Seoane Cabana ocasión, dice que a nosa xeración pasamos de dunha losqueada aloskeada Da, da, do paleolítico á modernidade non porque eu lembro de andar os carros de o, sí. rinchar os carros rinchar o eixe e eh, eh, eh, eh, ademais claro era un, era, un, era un son que sentías igual unha hora, porque claro pasaba un, por un camiño e os que vivimos non, non val pois sentías pasar o carro e o carro botaba unha hora as sí, sí. As e logo claro referente aos contos eu, eu dende logo era un pouco cruel, eu lembro que Folle <risa> todo, Folle Folle Follet era moi moi dado aos contos de, de, de lobos. Eu, eu, eu, eu nunha, nunha charla co, co meu avó que era amigo de Folle, xustamente en, en Fingoi, pois enfatizaba tanto e vivio tanto que, que bueno, eu lle cuñen un medo tanto os lúbos como, como os mortos porque tamén a veces falaban dos mortos e se levantaban se claro, os mortos levantábanse, falaban eh, na Santa Compaña todas estas cousas estas historias falabanse na, pues, nas soleiras das casas nos no, no bancos quinta en casi todas as casas teñen os bancos de pedra para, para onde se sentaba a xente maior e a xente máis joven para escoitar a a pois pues, a fresca que se chamaba os contos da fresca o garón sí. do forno tamén tamén na mesma ladeira era un modo de vida tan tan diferente ao actual que eh, ata agora cando contas os rapaces máis novos, estou falando de, de pequenos da aldea, ata lles costa traballo, creo non? Sí, sí, sí. Eh, non existen eses lugares ou, ou, ou existen pero na ruína, non? naquelo que xa foi pasado Pero, claro, bueno, era unha forma de vida Eu non iría ao paleolítico por unha razón Muita se inventou a cerámica despois Saben que nos deu, non? Pa... Claro. <risas> Pero sí que é eh, eh, unha conexión con o mundo medieval Unha forma de vivir, de sobrevivir eh, o, o, o básico, eh, eh, o, o alimentarse, o te lo agando. Eh, única exclusivamente para sobrevivir non non era unha economía concebida pro beneficio nin pra senón pra o día a día eh? evidentemente por tradición e por necesidade as dúas cousas non? Eh, bueno canto nos levaría que falar isto a maioría da xente non tivo propiedade da terra ata, ata era... a redención dos foros etcétera, etcétera non? Pero, vivimos... era un vivimos... cambio radical No, de, de, de, decía cos que, que vivimos o lugo da, da, dos anos 60 e a principios dos 70enta podemos lembrar perfectamente no, no coxe a estación de Servizos pues, onde se celebraba a, a feira non lleénmor os recordo quando falaba do soleiro non poislí había bueno, de, de, de pezas de. de Eh, pues, pues, en fin, de, de, de, de todos os oleiros, de, de, de olas e eh, de todas as, as, as tamañas eh, e entidadesrías. logo e logo tamén pues, bueno, polos, galiñas e eh, de todos sí, todo, que era unha feira brutal, brutal. Sí, sí. Vale. Eh, eh, eh, bueno e agora xa case non ves ese tipo de mercancía en ningún mercado salvo por cuestións decorativas igual porque, que bueno, pois pues que hai certa certa olería artística, etcétera e que se usa de outra maneira no, pero todo eso desapareceu eu, claro, é que eu non sei exactamente se eso é bo ou é malo o que si sí é certo é que os que temos memoria de todo eso sabemos que o cambio foi brucar, Transforma. non? Sí, sí. Sí. Transformaronos completamente. É unha, unha ledit le que escoitarte, Antonio, de verdade que Raigosa para nós é, é, é precisamente unha axuda de, de um, comunicación e ao mesmo tempo aprender algo máis de cultura con todos nós. De verdade é que xa agradecemos moitísimo a, a colaboración de hoxe. Eh, volvemos a felicitarte por ese eh, esa grande ese grande premio que prenecía en ben merecido. A cada estáis moi orgulloso hotel, segundo de él, según me, nos espantamos, no? Bueno, eh, vamos a ver os premios, eu como a todo mundo, hai moitos anos presentaba algún que outro premio gracias a, a que me deron, digamos que empecé a ser coñecido, sobre todo na literatura infantil e juvenil, ¿no? Aquel xa quedan algo moi lonxe, aquel memorias dun raposo que eu escribín precisamente porque me negaba a aceptar que os nenos da aldea moito máis novos non tivesen a oportunidade de conocer as maravillosas historias dos raposos <risa> e eh, eh, eh, bueno, pues ese libro que xa me deu moitas alegrias desde a loco loano 98, 99, por lo Eses premios veñen ben Abren porta, ponen o teu nome En circulación e tal Agora eu non me presento xa en moito tempo A ningún concurso E portanto o que ven, ven vidos E, e, e, e dacha alegría evidentemente Non é o mesmo Pero emocionate, disfrútalo E que, que ademais ese nome Follas Novas Ten moito que ver con a nosa literatura, bueno, Sala, o premio a nosa O premio realmente é importante Porque é Os Os ou conceden eh, as tres grandes asociacións chamemoslle da industria do libro non? Claro, claro, claro. a asociación de editoras a, a federación de librarías de Galicia e a asociación de escritores e escritoras en lingua galega de deses tres eh, desas tres eh, sociedades e dos seus socios nacen as propostas que logo un xurado ao final de todo decide a quen dos finalistas concede o premio por tanto, non é un premio económico, ten unha figura que é xustamente Rosalía de Castro por eso follas novas e eu creo que bueno, que nese sentido pois, tes un día tes un par de días de alegría, non? na casa Hombre, e tanto Enorme, agradecemos temos outras conexións que temos que comentar aquí neste noso humilde programa Eh, bueno, pois, pues, si queres continuar con nosco isto eh, no, non está proibido <risos> Ben, pois eh, nada, unha aperta e moitas grazas Moitas grazas vale, e, a ti, E, e deixarei vos porque estamos senar de lucos en lugo ah, e ah, hai que ir dar no? unha volta a ah, final <risos> Cando menos escoitarase vier días Polo menos Por exemplo, non? <risos> e ademais anunciaban choiva e non chove máis motivos Vale. vale, motivo ahí Enhoraboa, veña, chao, otro chao. momento, muchas gracias Gracias, rey goza Vamos chao, a poner un bocadillo de música Con eso técnico que ya tenga aquí casi de fondo Pero que es muy importante Veña, ahí va O oh, en amor enten amores Ay, o están rolado muría nadie vicos cantos que calle vicos cantos que ay, la la la la, la, la. o oh, martamente en amores hay o oh, martamente mu o oh, martamente en amor son oh, martamente mulherler Está enrolado o área Unha llebicos cantos de... O mar enamoradero Hay de amores fiados Arrolo dos mariñeros Cobillo dos apogados Cobillo dos apogados hai la la la la la, la, la, la. o mar enamora viruai amores piados o mar tamente namores o mar tamente je esta rodado poarea najevi cos cantos que